السلام عليكم ورحمه الله وبركاته <تصفيق> ان الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله مضلنا فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي wa an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan wa اتقوا الله الذي تساءلون به وَالْأَرْحَامَ إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح أعمالكم لكم أعمالكم وَيُغْفِرْ لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يقول الله تبارك وتعالى واضرب لهم مثلا الحياه الدنيا كما إن انزل عن السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح حشيبا تبدوه الرياح وكان الله على كل شيء مقتلا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباديات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمنا باديك الحبيبي الله سبحانه وتعالى نكم تكيا صالة سلام أنتم صلى الله عليه وسلم Sambamba na ahli zake na masahaba zake wamanzara ala nahjihim ila yaumid na kila atakaepita katika njia yao mpaka siku ya mwisho mawuhi ya hutuba yetu ya leo ni wa hutba iliyotolewa ndugu yetu baba Aisha katika Ijumaa hiyo tunamulia kuzungumzia maisha ya dunia Allah subhanahu wa ta'ala ameitia mtihani maisha haya ya dunia katika Qur'ani katika aya mbalimbali miongoni mwa ayahizo ni katika suratu at-kahfi Ayana mbali 45 na 46 Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kukukumbusha na kwa nasi waje na binadamu ambao wa muda huu wapo katika maisha haya wale wanaishi lakini bado safari yao inaelekea inaendelea ina haitoshia hapa Allah Subhanahu wa Ta'ala anawakumbusha wanadamu hawa kwa mifano anasema Allah Subhanahu wa ta'ala wadhrib lahum mathala alhayati ad-dunya kama inzalalahu min as-samaa' wapiye wao mifano ewe mtume wa Allah wapitie hao viumbe vitano ya maisha dunia mfano wake ni kama vile maji anzalalao minasama tumeyeteremsha maji hayo kutoka mbinguni maisha ya dunia mfano wake ni kama vile maji ambayo maji hayo tumeyeteremsha kutoka mbinguni fahtalat bihi nabatu alard yakatanainika maji hayo na mimea ya Arvi. Maji ka ya kanyesha Ya na mimea ya ardhi. Na hatimaye mimi hii ikamea, ikawa yajani na ikapendeza kwa kila mwenye kuitazama mimi hii. Lakini kula kupendeza kwake sikwen kudumu. Utafika wakati Allah subhanahu wataala anasema fa asbaha hashiiman ule kupendeza kukabaki na ule muda watu pia ukaisha fa asbaha hashiman mwasho siku 140 ilikuwa ni makato yani kung'ika kung'ika iliyokauka tayari haina tena ule uzuri iliyokuwa nao mwanzo tadruhu riyah ikawa inaperushwa na upepo upepo unaidia ile mimea na yenyewe inapeperuka ili haina tena mjungu ya kunibiri upepo kama ilikuwa nayo mwanzo haina tena ule uzuri uliokuwa nao kama lilionekwa nayo mwanzo Wakana Allahu ala kulli shay'in qadir na amekuwa allah juu ya kila kitu ni limeyunganishana hivyo hii ni aya nambari 45 ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameipigia wa dunia na mvua ambayo inateremka katika ulimwengu huu wa dunia. Na kisha mvua ile ikaaya ikaotesha mimea katika ardhi hii. Na mimea hii ikabaki katika uzuri kwa muda maalum. Na kisha baadaye kule uzuri ukaondoka kisha baadaye ile mimea ikaiti ikatimbwa na upepo na ikaperuka ikaongozwa katika asili yake. huu ni mfano wa maisha duniani. Kama binadamu anazaliwa akiwa bado ni mdogo, mbichi kabisa, anatambaa kisha anakuwa kijana, anapendeza kabisa. Alafu ile ombo lake latoke kimango latuweka lau katika ujana laingia katika katikaumbo lingine kabisa ambalo hakuna tena madharadio ya kulebimima wako watakapofika katika umri huo na wapo ambao hawatafikisha kishawiki lakini mwisho wa siku inapokuliacha dunia na kuondoka katika dunia hii Allah subhanahu wa ta'ala mfano huo katika dunia Wanaotuhoni wote tafsiri wanasema Wadrib ayyuhar rasul lin-nasi wa bi khasatin lil mutakabbirin Wapigie hewe mtume mfano na hasa wale ambao wamefanya kibiri mfano huu sifata dunya wa mfano katika maisha au kutokamana na sifa dunia ambayo watu wengi ungeburika na dunia hii wakijisahau kwamba kuna maisha mengine baada ya maisha haya ya dunia wasahau hiyo kwamba kuna kufa wakasahau kwamba kuna kunkulizwa na kunalipwa kwa yale matendo waliyotenda katika dunia hii sasa wakumbushe wakajisahau Waambia ya kwamba maisha haya ya dunia na sifa yake maisha haya ya dunia ni kama vile maji yaliyoteremshwa katika dunia uzuri wake dunia ilivyo namna inapopendeza na namna uzuri huo dunia utakapoondoka ni kama vile maji ambayo Allah Subhanahu wa ta'ala ameyateremsha kutoka mbinguni na kisha yakaota mimea kutoka katika au kupitia mvua hiyo kwa idhini yake bidhi kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala hii ikawa na nikupendeza wama hi illa muddatan yasira na halikuwa hilo haidodumu mmea hiyo isipokuwa kwa muda mdogo sana hatta sara hadha anaba ya mpaka itakapokuwa mimea hii kuwa ni mikavu ni muda mdogo tu utapita katika hali hii ya ukijaji Hatta sara hadha nafatu ya ni utakasira mimea hii muda mdogo tu itakuwa ni mikavu yenye kung'ika kung'ika kwa sababu ya polepuka kwake tanzifu huria upepo utakuja utaipeperusha mimi hiyo ila kulijeheti iteyepeleke katika kila pande haya ni mfano wa maisha ya dunia kwamba pamoja na wewe kuwepo katika ulimwengu huu lakini lazima utaondoka katika dunia hili ni jambo ambalo hakuna mtu anayelinginga kwamba iko sifu na, na yeye atakatifu katika ardhi hii hakuna nene anayemla na kikombe hiki ambacho tayari wazee wetu wameshikinya na wao walikuwa kama sisi na sisi pia tuko kwenye fulani kwenda kunywa kikombe hiki na itafika wakati kila mmoja katika sisi kaburi lake litaonyeshwa kwamba fulani yule amelaza hapa fulani yule amezikwa kama wale wa zamani na wao walikuwa wakioneshana kwamba fulani kalaza hapa fulani kazikwa hapa ndivyo wajuku zetu watakavyoanishana makaburi yetu sisi kwa maana fulani ameshikwa hapa hili halidogeuzana wewe We la na dunia kwenda na kurudi katika ulimwengu huu lakini iko siku na kaburi lako lalo zalipita kama leo unavyopita makaburi ya lako watu kama leo unaboanishana makaburi yenu wezangu kaburi la watu watadharau kama leo ndio wadaharau makaburi yenu wezangu huu ni muda ambao kila kitu utampitikia lazima itapita kwako kama ilivyopita kwa leza maysha ya dunia yamepigwa mfano hivi na, <tri -num> -na>, -na one, Allah subhanahu wa ta'ala ayuha nasu ibadat Allah miongoni mwa ay jina kushabihiana na haya hii ni katika surati yunus aya nambari 24 anasema allah subhanahu wa ta'ala inma mathalu alayatid dunya kama'in anzalallahu minas sama'i fa'khtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nasu wal حتى إذا أخذت الأرض زخرفها تُزْخْرِفُهَا وَزَيَّنَتْ وَزَانَتْ أهلها أَهْلُهَا قادرون عليها أتاها أَجَاءَهَا أَمْرُنَا ليلا أو نهارا نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ ina shabihiana الله ile aya tuliyosoma katika sura at-takathur al Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna mathal al-ayatid al dunya inna haraf al-hasr hakika sidi bin nilelo mfano wa dunia in, ni faqtalat bihi nabatul ardh yakhtanjalika maji hayy wa mimiyil ardh mimma yaqulun nas wal an'am mimma hiya ikawtasha mambo ambaye watu wanakula na hapo inakusudia mazao na matunga mbalimbali na nyama kama vile nyasi na mfano kupitia maji haya yalichanganyika na hata اذا akhadath al-ardh zukhrufaha zukhrufaha wazayyana wadhanna ahluha annahum qadirun alayha ataaha amruna mpaka kiwango ardhi ilipopambiwa vizuri kabisa na na ikapendeza ahluha annahum qadirun alayha na watu wake wakadhani pamoja wana mamlakah lahi ard wa la uwezo nayo la hidari wana uwezo kuita wala ardhi hii anasema allah subhanahu wa ta'ala ata hamruna laylan aw nahara likawajia wao jambulaiti tukachukua ardhi hii usiku au ka'allam Ulimwengu kaondoshwa katika hali yake. Dunia ikaondoshwa katika sura yake. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, "Hivo ndivyo ambavyo tunapozifunua aya zetu kwa watu wenye kutafakari mambo." Kila mwenye akili kimamu anajua ya kwamba atakufa. Na kila mwenye akili kimamu anajua ya kwamba anahitajika aweke zawadi kwa ajili ya maisha ya baadaye kwa sababu dunia ni kama vile kivuli tu ma ana wad dunya illa karakibin istalla tahta ashjara thumma raa aw tarakatha tum sallallahu alayhi wa alihi wasallam anawaambie masahaba mimi nina nini na hii dunia illa karakibin Isipokuwa mfano wangu mimi maisha yangu na hii dunia ni kama vile msafiri rakib aliyepanda kipando anasafiri akaona jua limekuwa kali kisha akaona kiburi istadalla tahta shajara aka, aka kiburi chini, aka chini ya mti akajipumzishi chini kwa muda mdogo ajipoze na machunguo ya ni kile kazi alichokaa kujipumzisha pale kusubiri ajipumzishe ili aendelee safari yake fa maraha wa taraha kisha akaondoka na akiacha kufikiria huu ule muda mdogo aliokaa pale Ndiyo maisha yote ya dunia ya pale maisha yote ya dunia ya pale imetajwa katika ahadith kwa nabii nungu alaihi salatu wasalam niye nabii aliyetishi umri mrefu kuliko nabii wengine alikaa kwa watu wake miaka 1550 miaka 950 lakini alipoulizwa ameiona dunia akasema kadakhilin, tibabi Ha? Ni kama yule aliyeingia katika baafa pakadadhi minbabi wa ya minbabin ah. kama yule aliyeingia kupitia mlango huu na akatokea kwa mwingine huu ndio muda niyo katika dunia umri unakwenda na maisha ndio kama hivi boye lazima na ujana unakimbia waulizeni watu wazima leo taabu wanazopata na namna walivyokuwa vijana ndio maana mmoja katika wasemaji anasema bakaitu ala shababi bi dami aini fam lam yughni al buka'u wal nahibu fa ya layta al shabab yaudu yawma fa bima sana'a al bakaitu ala Nimeulilia ujana kwa machozi yangu, machozi kabisa yaliotoka katika macho yangu. Naulilia ujana, ambao wakati na iba hii kama niko katika Nema ya ujana. Falam yugnil bukaw wala naibu kilio hakijasaidia wala maombelezo haijalipoisha kitu. ya shabab yaud yamma Eh, hey, naishi ujana. Ungenirejea wala siku moja tu fa ukhbiruhu bima swala ya mashibi, ningeuka habari, uzee, mzee kutafanya mashibi. Ningeboleesile. Nikifikika katika hali ya uzee sitapata tena ujana. ndo Ndobasi tena ujana umeshidoka. Na hapo naelekea katika mauti. Kwa sababu niadamu wote watakufa sawa ndondoko wanakufa Wafa pia lakini wana matumaini ya kwamba watakuwa vijana na vijana vile vile wanakufa hilo hukuna linalopinga lakini kijana ana matumaini kwamba atakuwa mzee yeah, je mzee ana matumaini gani tena baada ya hapo Allahu yatawala sara tuzam katika imani mada leo ambayo tumeitaja نيكمzungumzia maisha ya dunia ayuha nasu ibadallah hili mifano iliyopigwa kuhusiana na maisha ya dunia na kuhusiana na thamani ya dunia law kana at duniya ما صاب منها الكافر جرعه ما لو كما ingekuwa inafanana mbele ya Allah thamani yake na mmoja wa umro لو kama ule upao thamani yake ingekuwa inafanana na thamani ya dunia kwa Allah subhanahu wa ma saaba minha alkafiru kafiri Asinge kunywa wala kunywa la maji jara atamaa ni maji ya kuchota katika mkono ile mmoja kisha mtu akali Lau kama dunia thamani yake ingefikia thamani ya bau la mungu kafiri asinge kula chochote katika dunia hii ukiona anamiliki mali na majumba na magari na mambo mbalimbali ni dalili ya kwamba dunia mbele ya allah thamani yake Haifiki walau thamani ya bao la umbo Iweye mwanadamu anagafilika na dunia disahawo, ilin, Allah, alunia, ana na amejisahau na kujiandaa akhiraya yake kisha katika sura ile ile suratul kahf baada ya Allah kupigia mfano wa dunia Allah subhanahu wa ta'ala akatoa wasia na akataja malengo mazito kwa kila mwenye akili Atayazingatia atayazingatia bali anasema allah subhanahu wa ta'ala alman walbunun zinatul ayati dunya walbadiyatus salihat khayru 'inda rabbika tawaba wa khayru amala alman walbunun anasema allah mali magari mashamba pesa na mambo mbalimbali yanayopatikana katika dunia hii walbanu na watoto na hapa ya watoto familia yako na linasi hubu shahawati minan nisaa wa ibalin kila ambacho mtu amepambiwa katika kutipenda allah subhanahu wa ta'ala zinatul ayati dunya haya yote ni mapambo ya maisha Yemaisha dunia walbatiatussalihat na yale mambo yenye kubakia mambo mema ambayo mtu ameyatanguliza kwa Allah subhanahu wa ta'ala khairun 'inda rabbika thawaba mambo haya khairun 'inda rabbika ni mambo bora mbele ya Mola wako thawaba katika malipo ma malipo yake ni malipo ya khairi Mali bora kabisa wa khairul amala ndio mambo ambayo yenye kutumainiwa mtu anayetumaini atakapoondoka katika dunia kwa sababu ya yale mambo mema anayotunza ahlul ilm wa tafsiri albaqiyatus salihat wako waliosema ni maneno haya subhanallah walhamdulillah Allahu akbar la ilaha haya wasemahaya albaqiyat asalihat na wapo walitafsiri zayyihi hay na wapo walisema kila jambo jema laingia katika albaqiyat asalihat kwa maana kwamba katika mambo mema yenye kubakia mtu mwenye akil timam alkayyis yule mwenye akili man harafa qadra nafsihi niwe mwenye kujua nafasi ya nafsi yake wa amila lima ba'da al-maut na akafanya matendo kwa ajili ya ile baada ya kifo chake kwa hiyo haya ndiyo maisha ya dunia na huu ndio uwetezaji bora katika maisha haya ya dunia. Tumuombe Allah Subhanahu wa ta'ala atupe mwenye kulipo mzuri. Tumwombe Allah asituhadaishe na dunia. Tumwombe Allah atujalie tuwe miongoni wa wenye maandalizi mema kwa ajili ya akhirah yao. Allah ati alhusana ta'aha. Fa anta khayru man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaaha allahumma inna nas'aluka husnal khatimah allahumma inna nas'aluka husnal khatimah rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa